Det här är Folkminnespodden med Bengt A. Klintberg och mig Kristina Mattsson. När augustis mörker börjar falla då vill vi gärna äta kräftor. Och De som vill göra som man alltid har gjort de brukar vänta med ätandet till den 7 augusti som förr var dagen för kräftpremiären. Man fick inte fiska kräfter före den 7 augusti klockan 17. Något som hade sitt ursprung i ett gammalt förbud mot kräftfiske mellan november och augusti. 1994 då togs det här förbudet mot kräftfiske bort helt och hållet. Men även om man nu då kan äta kräfter året runt så väljer nog ändå de flesta att äta kräftor just i augusti. Man skulle kunna kalla det för kräftskivornas månad om man ville. Då äter vi kräftor enligt bestämda regler om hatt och haklappar och pappersmånar och andra tillbehör. Ändå så är kräftskivan inte så gammal som man kanske skulle kunna tro. Det är däremot själva kräftätandet. Ja, det var under Vasatiden som vi först hör talas om eh, kräftor som en eftersökt läckerhet på förstars och herremäns bord. Eh, den som verkligen har studerat vårt kräftätande, det var... Jan Övin Svan, vår kollega som nyligen avled, mer än 90 år gammal. Han har skrivit mycket om matens kulturhistoria. Bland annat i uppslagsboken Mathistorisk uppslagsbok. Och han medverkar också i en bok som heter just Kräftans lov. Och det han då berättar om kräftor och kräftätande det är till exempel att... Ett recept från 1522 eh, av biskopen Peder Månsson eh, rekommenderar kräftor upplösta i brännvin som bot mot kolera. Och Peder Månsson var biskop och eh, uppfattas av många som vårt lands första egentliga vetenskapsman vanan att äta kräftor den kom alltså från kontinenten, för där var kräftor festmat på klostren under fastan. Det var en variation på fisk. Och kyrkorna de var generösa och räknade alla vattendjur, både sälar och bävrar som fiskar, men alltså också kräftor. Och det kunde gå åt 30 000 kräftor under fasteperioden på ett enda kloster, enligt Jan-Eivind när Gustav Vasa och hans söner importerade köksmästare från söder och Östersjön ja, då betraktade de tyska kockarna kräftor som en mycket användbar råvara och det svenska hovet lärde sig äta kräftor. Första gången kräftor nämns i svensk gastronomi är i ett brev från Erik den 14:e till fogden på Nyköpingshus daterat 1562. Där befaller kungen att man ska skaffa fram så många kräfter som möjligt inför hans syster Annas bröllop. Och han befaller fogden på Nyköpingshus att snarast anskaffa, jag citerar, en hel hop krävetter genom att låta fiska efter dem allestädes. Och hans efterträdare Johan III nöjdes inte med att befalla sin fogde att fiska kräfter utan han krävde också att han skulle börja odla dem i vallgravarna runt Kalmar slott. Mm. Men i motsats till hur vi äter kräfter idag då åt man alltså inte kräfterna hela och kalla utan man stoppade in dem som ingredienser i olika sorters färser och stuvningar och sådär. Och Kajsa kokbok från 1700-talet, hon har gått om. Recept där hon har nedtecknat hur man ska laga kräftkaka och kräftkorv och stuvade rudor med kräftstjärtar och så vidare. Men sen när man så småningom började äta kräfterna hela- då åt man dem inte heller till en början kalla- utan då var de rykande varma. Det var först på slutet av 1800-talet- som man lät kräfterna svalna i sitt eget spad- för att sen kunna servera dem dekorerade med krondill. Men då hade också kräfterna blivit mer folklig föda. För ett par hundra år sedan då åt vanligt folk inte alls kräftor- och fortfarande på 1700-talet så betraktades kräftan i allmänhet som en osund föda. Och jag hittade en notis om Linné som ju varnade för att man skulle äta skaldjur. Men det framgår också att han antagligen var allergisk mot skaldjur. För han fick nämligen nässerfeber när han försökte att äta dem. Så att det kanske inte var så konstigt att han stämplade dem som dålig föda. Ja, kräftan var ju härskapsmat, precis som svamp var det. Och det fanns så gott om kräftor i svenska vatten att kräftfisket blev en viktig extra inkomstkälla i många svenska bygder. Bönderna själva åt ju inte kräftorna utan de sålde fångsten vidare. Och jag har faktiskt själv upplevt på ett saletorg levande kräftor och det var när jag var i Helsingfors för många år sedan- och jag kommer ihåg att de kräftorna de hade liksom börjat rymma- så att plötsligt upptäcktes det liksom att en stor behållare med kräftor- där, där hade kräftorna gett sig av så att man såg dem på gatstenen. Och svenska kräfter har ju varit en bety, betydande exportvara. Särskilt från Hjälmaren så skickades tunnvis med insaltade kräftstjärtar- till bland annat tyska lyxrestauranger- och redan kokboksförfattaren Hagdal bävade på 1870-talet inför den svenska kräftans ödat att bli utfiskad. Och Hagdal han visste inte hur rätt han hade för att när kräftfisket började få stora proportioner, man drog upp fem miljoner kräfter om året ur Hjälmaren, ja, då blev det dags att skydda de eftertraktade godsakerna från utrotning. Under 1800-talet utkom först länsvisa förordningar, som så småningom blev riksgiltiga och fixerade för förbudet från november till 8 augusti. Och sen kom ju till detta också eh, att den svenska flodkräftan drabbades av kräftpesten. Och kräfterna försvann och blev mycket dyra, men den svenska borgerligheten hade vant sig vid kräftfiske. Och kräftskivor i augusti och ville fortfarande ha, ha kräftor. Och vi blev då istället det in, stora importlandet av kräftor. För hundra år sedan var vi, Sveriges, var vi Europas största exportör av kräftor. Och nu är vi den i särklass största importören av kräftor. Och idag äter vi ju oftast signalkräftanden här som har den här lilla vita fläcken i tumgreppet. Och i äldre tid var kräfthätandet ingenting som i första hand skulle lägga rum i augusti. Kräfter fanns ju att få året runt. Men fiskeförbudet som skulle hindra utfiskning av kräftvatten, det la grunden till det här kräfthätandet i augusti. På så sätt skapade myndigheterna för en gång skull grundvalen för något festligt. Det svenskaste av allt svenskt kan man tycka, nämligen... Premiär kräftskivan i början av augusti. Och kräftskivan på det sätt som vi känner den idag, den bildades under 1900-tals första decennium. Själva ordet kräftskiva, det dyker upp runt 1930. Och jag har läst mig till att det skulle ha varit en uppgift i Dagens Nyheter- som eh, första gången ordet skulle ha förekommit, och det skulle vara 1931. Men nu ska man ju faktiskt inte tro allt vad man läser, utan jag fick för mig att jag skulle kolla nu när alla gamla tidenslägg finns på nätet. Och faktum är att jag hittade ordet kräftskiva redan i en liten historia som handlar om förlovning med förhinder. Och då är bara, det handlar alltså inte om en kräftskiva utan att en av personerna ska iväg på en kräftskiva, och det är 1924. Och året därpå så finns det en radannons om en idrottsklubb som ska anordna kräftskiva och 1926 så hittar man i Dagens Nyheters arkiv en radannons att två flickor ska delta i en kräftskiva och 1927 då har DN plötsligt en helsida och då ska vi komma ihåg att tidningen var ju nästan dubbelt så stor som den är idag så man helt ägnar kräftans vänner och det är annonser om kulörta lyktor- men framför allt är det restaurangerna som annonserar- att man kan gå dit och äta kräftor. Och en annan lustig sak det är faktiskt att det finns gott om annonser på den här tiden- där man pratar om att kräftskivorna inte klarar sig utan gramofonmusik. Och Lundholms gramofonaffär, de annonserade varenda dag 1931 i den här kräftveckan om kräftskivornas kräftskiva som finns att köpa. Och då är det alltså en gramofonskiva, en gammal LP-skiva det handlar om. Annars är ju lite roliga annonser som den som lyder Kvinna villig att duka bord och servera vid kräftskiva söker man. Svar till ej kokning. Så eh, utan tvekan så är det så att första gången ordet kräftskiva dyker upp är betydligt tidigare än 30-talet. Det bör nog ha varit redan i mitten på 20-talet och sen blev kräftskivorna omåttligt populära. Och på bordet har man Dukat med tillbehör på en kräftskiva, ungefär som vi midsommar. Det ska vara svenska kräftor, svensk naps, dill, västerbottensost och gärna svenska flaggor på bordet. Det här är ju ett exempel på hur nyskapade ritualer tämligen snabbt uppfattas som traditionella och på gott eller ont blir en del av svensk identitet. Men i det här fallet så rör det sig alltså om en tradition som –är mindre än hundra år gammal. Ja, men man tänker ju lite grann på alla de här hattarna då man sätter på sig– –och det är ju liksom en slags utklädsel. Har du något samband, tror du, med gamla utklädslar? Ja, alltså utklädslar har ju varit väldigt vanliga för –och eh, till exempel namnsdagsfirandet eh, för –det var ofta, åtminstone bland ungdomar, mm. att man klädde ut sig– –och så gick man då till den som mm. hade namnsta. Mm. Hur som helst, en sann kräftälskare dricker bara brännvin och öl till kräften. Och många kommer säkert ihåg den här affischen från 1922 när Albert Engström propagerade mot ett rusdrycksförbud genom att på affischen skriva kräft och kräva dessa drycker. Men snapsviser brukar ju också höra till snapsarna vid ett sånt här tillfälle. Jag brukar berätta om hela går och hur Frans Lear hörde den visan just på en kräftskiva på 30-talet. Även om man brukar sjunga de vanliga snapsvisorna så har man också specialdiktat eh, kräftvisor skulle man kunna kalla det som man sjunger på, på just kräftskivorna. Och det är ju egentligen precis samma visor som de vanliga snapsvisorna. Man tar en känd melodi och så gör man en ny text till och ser till att ordet kräfta kommer med. Och de blir ofta lite halvobscena de här kräftvisorna eftersom alla honas, honors skärtar ska besjungas. Och den äldsta eh, kräftsnapsvis, om man ska säga så, den har jag hittat i tryck från 1927. Och det är ju ett årtal som stämmer ganska bra, överens med det här uppsvinget vad det gäller kräftskivor. Det är en rätt menlös visa, faktiskt. Den går på Melodin, vi går över dagstängta berg, texten. Och kräftor vi äta utan, knot, knot, knot. Mot dåligt, lynne, skänka det och så bot, bot, bot. Ty till var kräfteflicka en brännvin snubb vid dricka. Och det har vi ingenting emot, emot, emot. Nu har vi ju pratat om att det finns gott om, eller rättare sagt att det fanns gott om kräftor i de svenska vattnen. Och även om folk i allmänhet inte åt kräfter så borde väl de här konstiga djuren ha tilldragit sig en massa intresse. Men samtidigt så verkar det ju inte finnas någon folklor om kräftor. Nej, och det är egentligen konstigt men det kan bero på att det här har varit sånt som härskap åt men inte folk ute i landet. Det är ju likadant med svamp, det finns förvånansvärt lite folklore om svamp. Men i en upptäckning så berättas faktiskt om en, en, en kräfta som antagligen var en form av –Sjöfrua, och nu ska jag försöka att läsa den. Min mormor Anna, Anna Andersdotter född 1818 och hennes bror Kuska Kall i Hornbörja var i sjön en natt och tog kräveäker Och det lyckades så bra, det fick inte så dåligt. Men så rätt vad det var fick du upp ena som var luden och sen var det slut att de fick några fler. Då gick de upp och skulle gå hem, men då kom sjöfrua efter dem och bad att de skulle låta henne vara. Henne, ja det var den där ludna kräftan, men det brydde de sig inte om utan de gick... Och eh, ja, sen blir texten här så dialektal så att det är svårt att säga vad som händer. Men jag tror att de fick lägga tillbaks kräftan. Jag tycker vi måste få med också hur det kan gå dagen efter. För att idag, även om folk är mer sansade vad gäller sprit och festande, så finns det ju faktiskt en del historier om vad som kan hända dagen efter. Och jag har hittat en i din bok, Den stulna djuren, som jag faktiskt måste dela med mig av. Det är i stort sett så att det är en kompis till min dåvarande arbetskamrat, sägs det i den här historien då, som hade varit på fest i Göteborg och det blev en ganska våt kväll men ändå så tog han bilen och körde hem när festen var slut och på Körnbron vid Stenungsund blev han stoppad för alkotest. När polisen märkte att han var påverkad fick han kliva ur bilen. Men just när polisen skulle ta mannens adress ville det sig inte bättre än att inträffa en mindre bilolycka på andra sidan brofästet. Polismännen springer över bron för att hjälpa till. Den brusade mannen ser sin chans. Han sätter sig i bilen och lyckas köra hem utan missöden. Nästa dag ringer två andra poliser på hans dörr. De frågar vad han gjorde kvällen innan, och han svarar: ja, Jag var hemma hela kvällen, och hans flickvän ger honom falsk Daleby. Då ber polismännen att få titta i hans garage. Där inne står en polisbil. Ja, och det här har ju naturligtvis aldrig hänt. Eh, åtminstone inte om man ska eh, gå efter dem uppteckningar som finns av den här historien för de är spridda över hela Europa. Men det är ett intressant faktum att de moderna vandringssägnerna, de handlar väldigt ofta om hur vi blir utsatta för en kontroll. Det är tydligen någonting som skapar den här sortens berättelser. Det kan vara en kassakö i en matvaruaffär eller så här att polisen stoppar oss när vi ute och kör bil. Mm. Och vi vill gärna höra fler sådana här kontrollhistorier och då är ni välkomna att höra av er till oss på listnaetfolkminespodden.se. Ni kan ju också faktiskt utnyttja kommentatorsfältet i, på vår hemsida eller förlåt, på vår Facebook-sida skulle jag säga, eh, som heter då Folkminnespodden. Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från kungliga patriotiska sällskapet.